Semmit se féljenek! házba azon kérelemmel, Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? Menjből az angyal, eljött hozzátok, Pásztorok, Pásztorok! Hogy Betlehemben sietve mennünk? Kíma született Jászolva, jászolva Szénába pekszik Barmak közt nyugszik Jézuska, Jézuska El Köszöntésére Az Úrnak, Jézusnak Mévének néki Szép ajándékot Magukkal Magukkal Egyik egy kardot Másik egy sajtot Harmadik Egy párányt Ilyen szegény pásztoroktól Elég lészen Elég lészen Talán még egy aranynál is többet tészen Pásztorok, pásztorok Keljjünk fel Keljjünk fel és hamar induljunk el Betlehem városába, Tornyos Istállócskába, Színába, Szalmába, Ápolgassunk őszem fiát, haladjának, haladjával. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük a magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István. Gyöngyvér. Kedves hallgatóink, csak röviden a következő hét programjáról. Jövő szombaton lesz az Atléta Klubban a karácsonyi ünnepség, és előtte három órakor a Magyar Örökség Központban vershangja irodalmi kör tart karácsonyi versmondást. És vasárnap pedig délután a katolikus templomban lesz a vigília. Kedves hallgatóink, két fiatal vendég van itt a stúdióban, és gyönyvér velük fog most interjút készíteni. Igen, most megkezdjük a gyönyvér 10 percét, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, mutatkozatok be. Stuart Laksi vagyok. És hány éves vagy? fél. Jó, örülök, hogy itt vagy, és te? Rákóczi Dorian. Igen, és hány éves vagy? 10. Na hát, nagyon örülök mind a kettőtöknek. Először, úgy gondolom, hogy egyiketekkel beszélgetek el, utána meg a mások, második részben egy zeneszám után a másodikkal. Úgyhogy Lexi, akkor kezdjük a beszélgetést. A nevedet elmondtad és azt, hogy hány éves vagy. Én nagyon szeretném tudni, hogy hol beszélsz te magyarul. És ki az, aki tanít téged magyarul a családban, vagy ki az, akivel beszélgetni tudsz magyarul? Erről beszél nekem. Én tudok beszélgetni az anyukámmal, a nagymamámmal, a nagypapámmal, a keresztanyukámmal, és... Te nagyon szerencsés vagy. Nagyon sok emberrel tudsz magyarul beszélni. És ki az, aki nem beszél magyarul, van olyan a családban? Igen. Um, és a testvéremmel is tudok beszélni magyarul. magyarul? És Igen, is. és ki az, aki nem beszél a családban magyarul? Az apukám... És tanítod a... már magyarul? Igen, Igen, már az iskolában Igen. van egy HSL class, de ő nem megy arra, szokott menni. Igen, de azért te is taníthatod otthon Igen. magyarul, meg édesanyja is. Igen. Na, hát um, akkor ez a... egy magyarul beszélő Igen. család végül is. Akkor a nagy, nagy a másik nagymamám is tud beszélni magyarul. Igen. Nem, nem tud beszélni magyarul, és a minden más... Más mindenki tud. Igen, igen. Köszönöm szépen, jó? És akkor most még csak annyit, hogy a családban beszélsz magyarul. Iskolában tanulsz magyarul? Am, az amerikai iskolában nem szoktunk. Am, és... De van egy... Magyar iskolába, ahova igen, én Igen, és mikor jársz magyar iskolába? Mert az amerikai iskola az úgy gondolom hétfőtől péntekig. Igen. Igen, és szombaton van a magyar iskolá. Szombaton, igen. Hánytól hányig? Kilenctől legalább... Egyik? Egyik. Igen. Perülbelül egyik. Jó, és még csak annyit, hogy mi az, ami leg legérdekesebb a magyar iskolában. Meg tudnád ezt mondani? Igen. Mikor csináljuk a főneveket, a mellékneveket igen. Igen. és a tehát, számnévek, tehát, az fel nagyon kell érdekes ismerni, Fel kell ismerni a melléknevet, főnevet és számnevet, igen? És az nagyon érdekes Igen? Nekem. Akkor te jó tanuló vagy, gondolom. Yeah. Mert ez a nyelv tartozik, jó? És yeah. akkor még csak annyit, hogy még jársz valahova, ahol magyarul foglalkoznak veletek, vagy ahol igen, magyarul beszélsz? És igen, és a református templomban is nagyon nyokat na most a Cserkészet az mikor van? Pénteken, Pénteken úgy tudom. igen. igen? De nem délelőtt, mikor van az? Um, az... Este? Este, hat... Um, Hattól nyolcig? Hattól Igen. igen. És ott, ott milyen formában tanultok magyarul? Beszélgettek, vagy énekeltek? Beszélget, vagy mit beszélgetünk, itt? énekelünk, nagyon sokat csinálunk ott. Nagyon sokat csináltok, ez igen. Na most Lexi, még azt mond meg, hogy nyáron, hol voltál múlt nyáron? Hmm. Én Magyarországban a, a, három helyen voltam, három Balaton. Helyen. Az igen. Balaton, Budapest és Kecskeméten. Az igen. És a Balaton, hogy tetszik a magyar nekem, tenger? Nekem nagyon tetszik. Nagyon tetszik, jobb, mint az óceán? Igen. Igen? Nagyon sokkal. Ez egy igazi magyar válasz volt, jó? Szeretem és... az iszap, mikor le, mikor le hát, tudod jó. nyomni a Igen. Az iszapba belelépni szeretsz, igen? Csak néhány szor mentünk be a Balatonba, mert nagyon hideg volt a Hideg nyáron. volt? Igen, nagyon. Igen, hát rosszul kaptátok el az időt, de hát a palaton nagyon szép azért, igen. És voltál kecskeméten? Mi igen. Misélni el arról? Mi ott, volt ott? ott lakik a nagymamám és a nagypapám. Nagyon kicsi terület, a vidám mindig. Vidám mindig? Vidám. örömmel igen. hallom. Igen. És ahol a nagypapám és a nagymamám laknak, igen? ott van egy ilyen hely, igen. ott van egy spár, ahol, ahova el tudok biciklizni, De? venni tudok, visszahozhatom. Tehát te úgy élsz mint, mintha mindig ott élnél, ugye? Igen. Tehát nem jelenti azt, hogy külföldön vagy. Igen. Mert magyarul is beszélsz, és, és biciklivel mehetsz, akkor ez egy második De otthon. Mi? De jött a nagypapám, azt mondta, a jövőre, akkor mehetek egyedül, jött a nagypapám. Ja, hogy most még nagypapával mentél. Igen. Nagyon jó. Na most, jó. Valami olyanról valami olyat tudsz nekem mondani, ami nagyon érdekes volt, és, és valami olyan Magyarországon, olyan, ami olyan történt, ami érdekes lenne a rádió hallgatóság számára. Amikor Kecskeményen voltam, akkor, akkor úgy, és ott voltam egy helyen, ahol nagyon szép volt a kilátás, és, és, akkor, ott, és akkor elkezdtek harang, harangozni, és mindenki azt hallgatta, és néztek fel, és nem tudtam, hol volt. De, de számkör is volt ott. Hát ez igen. Kilométer. Megkérdezek ő. még valamit tőled, hogy táborban nem voltál valahol? Um, voltam citer a táborban, amikor meg. Na, ez a érdekes. Voltam. Na, meséld el egy kicsit, hogy ez hogy volt. A, először, mikor mentem, nem nagyon akartam, de utána egy pár. Nap után nagyon szerettem ott lenni, megtanultam citerázni, és egy ilyen ez bemutató volt utána. Ez van. nagyon jó, hát gratulálok ehhez. Valamit még akarsz mondani a rádió hallgatóknak, vagy akkor inkább megkérlek, hogy mondj nekünk egy verset, jó? Jó, megmondom. Jó, akkor meghallgatjuk a verset, jó? Itt ragyogi csillog, a csodálatos nagyfa, mindannyiunk örömére állította a szeretet. Kicsinek és nagyok, hálás szívvel veszük körül, mert boldogság így együtt lennünk, szép karácsony ünnepelünk. Megköszönjük Istenünknek, nagy szülőknek és szülőknek a sok munkát és áldozatot, mely ennyi jót és szépet adott. És ide tesszük ki szívünket és hitünket hogy hálás, jó gyermekek leszünk, és kérünk Téged, jó Isten, hogy így együtt a kis és nagy családot öri, szeresd, vigyázvájuk. Amen. Na most azért mondd meg ezt, hogy ki írta ezt a verset. A, a ne, Nekem a dédmamám Igen, írta Igen? Szabó Emma. Szabó Emma, és mit szoktatok csinálni karácsonykor? Azt szoktuk csinálni Magyarországon, mikor kicsi voltam, ott voltam, a, a fá a a körül jön. megfogtunk kezet, és utána elkezd, a, a gyerekeknek azt az imát kellett mondani, amit most mondtam, és énekeltünk. Ez nagyon szép. Nagyon szépen köszönöm, Szíves. hogy eljöttél és elbeszélgettél velünk, és ezt a csodálatos imát is köszönjük szépen, én a rádió hallgatók nevében is. Én minden jót kívánok neked, és egy nagyon jó interjú volt, úgy érzem, most pedig meghallgatunk egy karácsonyi éneket. Kedves folytatjuk az interjút a két fiatal vendégünkkel, és a második, akivel most elbeszélgetek, Dorian. Dorian, arra kérlek, hogy mondd el, hogy kivel beszélsz a családban magyarul. Hát, majdnem az egész családdal. Hát igazából az egész családdal. Igen, felsorolnád a családtagokat? Mégis, mert én nem tudom. Mégis. A nagy azok? nagymamám, nagypapám, anyám, testvérem, apám Igen. és a másik nagymamámmal. Igen, én azt hallottam, hogy az egyik nagymama orosz és azzal is magyarul beszélsz. Ez így van? Igen, mert a, az a nagymama az orosz és, és magyar. És akkor ő is magyarul beszél veled. Igen. Ez egy nagyon örvendetes dolog, hogy gyakoroljátok a magyar nyelvet mindannyian. Na most azt szeretném tudni, hogy iskolában tanulsz-e magyart? Igen, Vagy ma magyarul? Igen. Igen, magyarul tanulok iskolában. Igen, és hol van ez az iskola? Uh. Helyileg, ugyanott, ahol ez a rádió stúdió van, Nyugrón székon. Úgy tudom. Így van? Igen. Igen. Hogy hívják az iskolát? Nem, nem is, Széchenyi, széchenyi magyar iskolának, igen, azt hiszem, igen. És mondd meg azt is, hogy hánytóhányig hányig vannak az órák, és hogy milyen napon. Nem Kilenctől. Héttől. Igen. Kilenctől meddig? Egyig. Igen. És... Úgy tudom, hétvégén. Mikor van ez igen. az iskola? Szombaton. Szombaton, Szombaton. Szombaton. igen. Tehát akkor ugyanolyan óra rendel tanulsz, mint Lexi. Jó, és mi az, amit legjobban szeretsz az iskolában? Ezt árul el a hallgatóknak és nekem is. Um, hát az olvasást, új dolgokat. Az, az olvasást, igen. Szereted a történeteket vagy meséket? Miről szeretsz olvasni? Milyen szeretek az igazi meséktől. Igazi történetek? Olyan, hogy történelmi dolgok? Olyat szeret? Tehát dolgok a megtörtént dolgokról, igen. Na most jó, és akkor úgy tudom, hogy verseny is van az iskolában, és azt is szereted verset igen, tanulni. Azt majd a végén mondasz egy verset, most csak megkérdeztem, jó. Na most még annyit, hogy más elfoglaltság van-e, ahol te magyarul tanulsz, vagy magyarul beszélgetsz. Magyarországon? Igen, de most ideg, itt gondoltam, hogy itt, ja. a mindennapjaimban, cserkészet. cserkészet, jársz cserkészetre, igen? Igen. Igen, és ott, ott mi az, ami érdekes? Mesélj el, hogy ott mit csináltok. Hmm. Hogy megy ott a magyar tanulás? Hogy az... Foglalkozások vannak, igen, és igen. ott magyarul beszélnek veletek, a parancsnokok, igen? Mindenki. Igen. És tanultok énekeket is? Énekeket is tanulunk. És hogy is, tanult. is tanultál, ez igen? Mm. És betlehemes játék lesz-e, vagy azt is megtanultátok? Igen. az is lesz. is. Ez nagyon izgalmas. Na most akkor térjünk át arra, amit megkezdtél már, és szerettél volna beszélni a vakációról. Meséld el nekem, hogy hol voltál a nyáron, és mit csináltál. Na lássuk. Hát nagyon sok helyen voltam. Igen. De a kenvenceim azok a Bécs, Igen. Eger, a Debrecen Igen. és Budapest. És Budapest. Na most melyik városról szeretnék beszélni és, és mit csináltál? Ott kezdjük a legérdekesebbel, ami, ami számodra a legérdekesebb volt Magyarországon. Melyik Eger. Város? Eger. Nagyon jó. Na mondd el nekem, hogy Egerben mi az, ami érdekes volt? Az Egeri Vár. The ah, Bank is proud to bring back the Father-Son Challenge in support of the Arley Palmer Hospital for Children remélem, and part of our shared az commitment a to the next generation. Learn more at az az boy, igaz, jó, jó, mondják, várat, EGRI várat. Igen. És mit tetszett legjobban neked ott? A... Nem tudom, de oh. mondja, magyarázd el nekem. Ágyuk vannak ott, vagy a régi kapuk? A kaput Igen, mondod, láttam, arra. nem, de oh. Tudom, mire, jó, Na, figyelj ide, jó. Na most azt mondj meg, hogy te ott mit tudtál csinálni az egrivárba. Meglátogattad, hát... ezeket megnézted, és tudod, hogy miről szól az egri csillagok? Hmm. Van egy ilyen könyv, ahol leírják az egrivárnak a... a Hőstetteit, a vár védőinek a hőstetteit, majd egyszer olvast el. Az a cima egy egri csillagok, és nagyon-nagyon érdekes könyv. Majd még filmen is édesanyja megszerezheti. Jó, na most ide figyelj. A következő város, és mit csináltál ott? Lássuk. Debrecen. Jó, és Debrecenben mit csináltál ott? Egyetembe aludtam. Az egyetemi épületben, igen. Igen, nagyon-nagyon klassz volt. Igen. És ki van ott az egyetemen, akinél tudtál aludni, vagy aki oda hívott? Vagy hogy tudtál te ott aludni? Hát van egy barátom, akit Igen? úgy hívnak, hogy Göndör Éva, és Igen? vele mentem. És hegyek. vele mentél. Ez, ez izgalmas. Igen. És akkor ott tudtál aludni? Igen. És bejártad azért Debrecen, te de kicsit megnézted, Igen. hogy tetszik a város? Nagyon. Az a nagy templom is nagyon szép ott középen, arra én is azt emlékszem. Is azt is megnézted, jó. Na most, most azt mond meg nekem, hogy a, milyen, milyen verssel szeretnél te szerepelni itt a rádióban? A Fülemüle verssel. Fülemüle verssel? Igen, az a neve? Jó. Elmondod ezt nekünk most? Igen. Na, halljuk akkor, meghallgatjuk, mondját. Fülemüle, Fülemüle, gyönyörű madár. Szólal, szólal, szólal már, pitjen a fősek, zőren az ág, Mocson a hegyeken a hajna világ, jegenyefa, jegenyefa jegen fa, sima út szélén kettős ránc. Benevér, bakegél, éjszaki szél, gondul az óra megsöktél. Három mérföld és egy fél Hosszú hajamba mértépte Fülemre, fülemre, gyönyöröm a madár Hallgat, hallgat, hallgat már Hát köszönjük szépen, és meg tudnám mondani, hogy ki írta ezt a verset? Vörös Sándor Igen, egy gyönyörű vers, köszönjük szépen És remélem, hogy a Szavaló versenyen A következőn mind a ketten szerepeltek majd És mind a ketten díjat nyertek mert nekem nagyon tetszett, amit itt elmondhatok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mind a kettőtökkel, és majd visszavárunk egy kicsi idő múlva, mert másoknak is alkalmat adunk itt szereplésre, úgyhogy majd, amikor újra visszajöhetek, akkor újra hallunk verseket tőletek. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok nektek, és egy boldog karácsonyt a családoknak. Nektek. Köszönöm szépen. hallgatóink vége a két interjúnak, és most rátérünk a felnőtteknek a programjára. Átnéztem ebbe az időszakban lévő különböző történelmi eseményeket, és hát nem éppen nagyon pozitívak voltak, úgyhogy Egyetlen uh, dolgot szeretnék csak a régi, uh, régről uh, most megemlíteni, ez pedig Vörösmarty Mihálynak a születésnapja. Azt hiszem erre mindenki emlékszik, meg könnyű rá visszaemlékezni, hogy 1800-ba született december elsején, pusztanyéken. Ez uh, itt azt írja, ez a Wikipédiáról uh, kivett... Uh, leírás, hogy Kápolnás nyéken. Hát ez Kápolnás nyéktől az körülbelül egy olyan 5-10 kilométerre van. Ez a régi hetes út mellett ma is megtekinthető maga ez az épület, ahol Vörös Marti Mihály született és múzeumként szerepel. Hogyha az autópályán megyünk, akkor Velencénél kell letérni és átmenni a Velencei tónak a másik oldalára, és ott található. Különben a keresztelése az, az nem ott volt, de azt is meg lehet tekinteni, hogy hol keresztelték. Székesfehérvári Cisztereknél és a Pesti Piaristáknál tanult. 1817-től a Pesti Egyetem hallgatója ügyvédi vizsgált, tehát családi nehéz anyagi helyzete miatt 18-tól Percel Sándor három fiát köztük a Percel Móricot is nevelte reménytelenül bele szeretett Adélba Percel Adélba már Fehérvári diák korában verselt 1823-tól honfoglalási eposzt az alánfutásán dolgozott ez volt életének az egyik legnagyobb műve én nem is akarok részletesen tovább beszélni ő róla, hiszen azt hiszem minnyájan ismerjük, viszont hallgassunk meg egy-két verset tőle. Először Sinkovics István fogja elmondani a jóslatot. Vörös Marti Mihály Jóslat ki mondja meg, mit ád az ég. Harag, káromlás volt elég. Gyűlöltünk, mint kuruc, tatár, bánkottunk, mint a puszta vár, Ügyünk azért sikert nem ért. Pedig neked virulnot kell óvon, Lelkünk kihalna ervadásodon. Ha hát félre bú, és gyűlölet vagy bár gyűlöljünk szellemet azt mely közöttünk lakozott és egyé lenni nem hagyott egy gyűlölet a szeretet mert még neked virulnot kell óhon túl és innen sok késő századon a gyűlöletnél jobba tett kezdjünk egy újabb életet legyen minden magyar utód Különb ember, mint apja volt Így áldozat mindig szabad Mert még neked virulnot kell lóvon Vagy szégyen rögzik minden fiadon Mit élt jobbakká várnotok? Ha eddig pazaroltatok S idő, ész, pénz elszóratott megvenni a gyalázatot Elég az ok javulnotok mert még neked virulnod kell hon, Bár bűneink felhőznek arcodon. A verseny nyílt. A nemzet él, ha egy jobb tagja sem henyél. Jut ember és kéz, munka, vér, Mi volna az, mit el nem ér? S legyen dicsőbb, ki tetre főbb, Mert még neked virulnod kelló hon, Ragyogva hírben, büszkén, szabadon. Itt még a föld mély sírjaiból Az elhunyt ősök lelke szól Munkát reá, s szabad kezed Dicső kert lesz a sír felett Zöldelni fog bérc és homok Mert még neked virulnod kell hon Miért volnál az éggel olyrokon? Mint a művészet, tudomány Csodásat üdvöst hagy nyomám Adjuk meg e hazának azt A hervadatlan szép tavaszt Múlt és jövő így egyben ő. Mert még neked virulnod kell hon, Fölül időn és minden sorsokon. Vagy nincs erőnk? Az nem lehet. Ártunk egymásnak eleget. Lesz költő szónok és vezér és tudomány, Mely eget ér, de tisztelet a gúny helyett. Mert még neked virulnod kell hon, a szellemek kincsével gazdagon. Fut, fárad a sok idegen. Miért? Hogy tápja meg legyen. És mi tőlük várjuk a csodát, fölékesítenie hazát. Eljog jog nekünk szemt örökünk. És még neked virulnot kelló hon, vérünknek lángja égoltárodon. Kie hon, ha nem miénk. Ha érte, mindent megtevénk. Ha tiszta kézzel áldozánk, s lettünk, mi eddig nem valánk, nincs hatalom, mely visszanyom. És még neked virulnod kell, óhon, mert Isten ember virraszt pártodon. Azádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majd a sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sorskeze. Itt élned, halnod kell. Ez a föld, Melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küztenek honért a hős árpádnak hadai. Itt törtek össze hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, S elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyival szerencse közt, Oly sok viszály után, megfogyva bár, de törvenem, nem. Él nemzet-e hozán? S népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiállt. Egy ezredévi szenvedés kér éltet, vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiában ont a vért, S keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért, az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat Hiába sorvadozzanak egy átaksúly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, Mely után buzgó imádság epedez százezre kajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet el, népek veszik körül az ember millióinak szemében gyászkönyül. Régy híve rendőletlenül hazádnakó magyar. Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze. Itt élned, halmod kell. Ó, dicsőséges karácsony Ó, fényességes Ó, vékességes Ó, dicsőséges karácsony Színak az lak mellett Lám angyal közelget Az égből indulva Üzenetét hozza Ma született gyermek, a világ ismernek. Ó, ó, fényességes, ó, vékességes, ó, gicsőséges karácsony. Ó, ó, fényességes, ó, vékességes, ó, gicsőséges karácsony. Ő az istálóban fekszik a jászolban. Rekkelyet gyalult, ha a szalma. Ó, kényességes, Ó, végességes, Ó, dicsőséges karácsony! Sziget, sziget, sziget, úgy sziget, hogy karácsony. csodájai úgy jelenik meg, hogy a ija siges pu siges puis üsiges koratson Uija siges pu siges pu üsiges koratsos pinja siges pu siges puits üsiges ő, pina, Ő, Ő, Ő, Ő, Ő, Ő, Ő, Ő, Ő, Ő, Kedves hallgatóink az előbb nem hallhatták, amit mondtam, nem volt bekapcsolva, és azt mondtam, hogy a zeneszámokat a Kalák Együttesnek a Szabad-e bejönni ide Betlehemmel című műsorát CD-éről hallották, majd még egy számot fogok lejátszani, és most pedig az ígéretemhez híven egy-két Magyarországgal kapcsolatos pozitív szer hírt szeretnék felolvasni. A napokban közölt egy összeállítást az egyik legnagyobb hatású turisztikával foglalkozó cég, a Lonely Planet, annak is az online verziója. Cikk arról szól, hogy hová érdemes ellátogatni télen, melyik városba, országba. A lista számos célpontból áll, de mint közül Budapest az első, pedig nem ABC sorrendben vannak az ajánlatok. A Lonely Planet azt állítja, hogy mi itt, Kelet-Európában nagyon értjük a módját a téli időszak eltöltésének. A cikk szerint Mesebelli városkép fogadja a fagyponta alatti hőmérsékletre érkező turistákat, meg egy rakás olyan ember, akik remélkül feltalálják magukat a hideg hónapokban. Sőt, alap szerint a térség városai közül Budapest nyújtja a legtöbbet. Ott vannak a legendás kávézók, amikbe betérve fel lehet melegedni, ki lehet engedni némi kávé meg sütemény mellett. De még jobb célpontok a fürdők, ahol meleg gyógyvizek nyugtatják a turistákat. A lap azt ajánlja olvasóinak, hogy töltsenek el egy napot Budapesten úgy, mint egy magyar, csak ne felejtsék otthon az sapkájukat, mert a legtöbb helyen kötelező. Kedves hallgatóink, akkor hallgassunk újra zenét most. Para cá, o sea para Anyának, anyának, főzze meg a fiának, főzze meg Vigyünk neki lisztecské, lisztecské, neki pipicské, főzze neki pipicské. A valaki vígan él, vígan él, a ház felig él, a juhászként felig él. Sétál tudná, furuljál, furuljál, pillek, fallak, meg, megáll, pillek, fallak, meg, megáll. Úgy megláll, mint egy pál, Juhaira úgy vigyáz, Egy-két kulacs törvösszel, Törvösszel beszélgezzünk jó szívvel, szívünk is új, újul ezer végül is új, újul ezer végül öppel. Tossza rajta jó gazda, jó gazda, Ha elkülmez Isten Istennek áldása szálljon a házadra. Istennek áldások, szálljon a házadra. Noszafajtás, fogd az ajtót kezedbe, a kilincs tartót, már itt tovább nem maradunk, hanem tovább masírozunk. Kedves hallgatóink, szeretnék még egy pozitív hírt fölolvasni. Néhány hónapja igazi turista csalogató cikket írt a New York Times reportere, de nem Disneylandről, vagy a Müncheni Oktoberfestről, hanem Csákberényről. A kis vértes aljai településről, a Fejér megyében található Csákberényről, még... Az év során jelent meg a cikk világ egyik legolvasottabb lapjába a New York Times-ban. Egy angol újságíró talált rá honlapomra, aki később el is jött hozzánk, és egyből beleszeretett a tájba, a vendégházba. Így került becsákberény az újságban, mondta Catherine Dickens Gore. A csákberényi vendégházak üzemeltetője, aki a nagy angol író Charles Dickens leszármazottja, és anyai ágon magyar, és immár hosszú évek óta lakberendező belső dolgozik Magyarországon. 2007 óta él csákberényben. Azóta három egykori présházból gyönyörű pihenőházat alakított ki a maga utánozhatatlanul könnyed és harmonikus világával A vértes déli lejtőjén levendula illattal, szöllőlevéllel és friss vértesi szőlővel füszerezett vidék ez, ahol az ember valóban képes ellazulni megugrott -e a külföldi érdeklődők száma a cikk után? Kiderül, hogy laktak már nála korábban japán, spanyol és ír vendégek is, de a cikk nem eredményezett tumultus. Ugyanakkor a csákberényről szóló írást már több nemzetközi honlap is átvette, így elképzelhető, hogy hamarosan még több külföldi érkezik hozzájuk. Az elmúlt tíz év alatt megötszöröződött itt az ingatlanok árai. Ez jó annak, aki eladni akar, aki venni, annak már kevésbé. Pedig a szöllőhegyek, amelyek a Móri borút is átvezet, vannak már kanadai és angol lakói is, igaz, ők általában csak hét végére jönnek ide, kiszakadva Budapest nyűsgéséből. Ezt már Vécsei Sándor, a település polgármestere mondja, aki elmúlt időszakban egyre több olyan eseményt karol fel, amely a falu határain kívül is ide vonz az embereket. Legutóbb például remek hangulatú rétes fesztivált szerveztek, a csákbelényi főzőverseny pedig évről évre egyre több résztvevőt vonz. Ez a falu valami nagyon jól csinál, és bár Catherine Dickens viccesen a település ö, piárosának hívja magát, a lelkes helyiek nélkül ez a gyönyörű település nem tartana ott, ahova mostanra eljutott. Kedves hallgatóink, most áttérünk a Kaláka CD-ről, egy olyan CD-re, amelyikben különböző verseknek a megzenésítése van a karácsonyjal kapcsolatban. Az első, Vörös Sándornak a Szépa Fenyőfa című versének a megzenésítését fogják hallani. Kérdős hallgatóink, a mai napon Magyarországgal kapcsolatos pozitív híreket közlünk, és most a következő arról szól, hogy a kulturális örökség részévé nyilvánította UNESCO a matyóhímzést, eddig csak busójárás szerepelt a listán. Felkerült a Matyó Himz az UNESCO szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. Az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetének illetékes kormányközi bizottsága meghozta a döntést, eddig magyar elemként a Mohácsi busójárás szerepelt 2009 óta a listán. Tavaly a legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterébe bekerült a magyar táncház módszer is. A matyóhimzés mellett 35 másik szokás, illetve hagyomány pályázott az emberiség szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára. Franciaországból a Breton Fest Nose éjjeli ünnep táncos zene és fesztivál nyert felvételt, de a kulturális örökség része lett például a brazil karnevál zene és tánc, a tagországok minden év március 31-ig kell megjelölni, megtenni jelölésüket, mellékelni kell a fotókat és a perces filmet, amely bemutatja az adott örökség elemet, majd felterjesztést egy éves értékelési folyamat követi. A Magyar Kulturális Kormányzat 2011 tavaszán terjesztette föl a matyóhímzést az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Reprezentatív Listájára. Most hallgassuk meg a következő számot erről a verses zenés karácsonyi CD-ről. Téli csillag, téli csillag meséje, József Attila verse. Ákhegyen csöpnyi csillag ül, ma egész nap fagyott, Megmegrebbent kapaszkodik, és fázósan ragyog. El kellett volna mennem, akár a madarak, ám egy csillagnak erre gondolni sem szabad. Meg kapaszkodik, ma egész nap fagyott, ül a törékeny hegyen, és még szebben ragyog. Kedves hallgatóink, én most meg, eh, meg szeretnék kérni mindenkit, aki a verseket szereti és a karácsonyt várja, hogy jöjjenek el 15-én 3 órakor a Magyar Múzeumba, ahol ma megnézte egy gyönyörű karácsonyi kiállítás, és abban a teremben fogjuk mondani a karácsonyi verseket, a közönség segítségével pedig énekelni a karácsonyi énekeket. Mindenkit szeretettel várunk szombaton 3 órára a múzeumban. Most szombaton este pedig az atlétaklubban lesz karácsonyi műsor, ott arra még lehet jelentkezni, vasárnap pedig délután három órakor a katolikus templomban lesz a vigília, ami... Karácsonyi Kórus koncert. Ka karácsonyi koncert lesz. Na most a rádióadás nem lesz jövő héten, mert sportadás lesz este, úgyhogy két hét múlva velünk fognak újra találkozni, és viszont hallásra akkor két hét múlva. Búcsúzik Sohár István. This occurred on WRSU.